tvá přikázání jsou pravda. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě na první neděli po Trojici. Už tady začínáme tu bohoslubku spolu, velci i many. To je ten společný začátek. A pak odcházejí děti po druhým štení na svou vlastní bohoslužbu. Ve spousta věcech se vrátíme do normální, i to označení těch neděli, první neděli, druhá neděli, třetí neděli, pro trojici, označuje takovou pravidelnost. Ale my jsme tu, ne abychom se vraceli do normálního jeho světa. Nebliž, bychom se vrátili k tomu, co je pro nás podstatné, to centrum našeho života. Evangelium. Ty jsi, hospodine, blízko, všechna tvá přikázání jsou pravda. Jak nám byl blízký v době karantény, v době našich krizi, v době našich bojů, našeho, našeho toužení, našeho úspěchu, tak jsme tu, abychom se k němu vrátili, ne do minulosti, ale na cestu, který nám vyrazil do budoucnosti. Chválíš, hospodina, slávy vždy, krále, mocné. Pane náš Bože, ty nejen lásku žádáš, ale ty nás miluješ. Ty jsi sama láska. Prosíme tě, měj s námi trpělivosti, když jsme nelaskaví. A dej nám svého ducha, který nás obnovuje a spojuje navzájem. O to prosíme tebe,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 a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako zemenění na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veře svého domu a na své brány. Svíce nohám mým je slovo Tvé, hospodine, a světlo jste s cemé. Alem já. O Pane, jeď si přicházá řeči své.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 Neposlouchají-li a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Vyznáváme společnou křesťanskou víru slovy písně šestisté třetí. Věřme Boha mama.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 Oba zemřou. Lazar je přenesen do nebe. O tom bohatcově se říká, pouze byl pohřpem. Rozdíly mezi chudými a bohatými, tedy po smrti, nezmizejí. Jeden se stane se dostal do nebe, druhý do pekla, nebo do říše smrti, jak se v Izraeli říká.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 už Boha neslyší. Lazár je v Ábrahámově klíně, v Boží peči. Bohatec je mrtev, zcela od Boha oddělen. Milí bratři, milí sestry, prosím, nežá, nechtějte od svého kazatele, aby vám vykládal, jak to tam vypadá v nebi nebo v pekli. Mluvit o nebi a o pekli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 A když v pekle pozdvihl v mukách oči Lazar, uviděl v dále Abrahama u něho... Když pozdvihl v mukách oči bohotec, uviděl v dále Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal. Otce Ab Otče Abrahame, smiluji se nade mnou a pošli Lazara a omoči aspoň špičku prstu,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 Právě tyto dveře, které kdysi vyloučili Lazára od stolu bohatého, nyní oddělují bohatého od Boha. Kdysi byly dveře sice zamčeny, ale zásadně se daly otevřít. Nyní se proměnili ve velkou velikou propást, která bohaté na věky od Boha odděluje. Vypadá tak Boží spravedlnost.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 tu radostnou zvěst pro všechny, kdo tam venku před mít dodnes ještě sedí. Ačkoliv nám vyhovují tyto představy o nějaké umírněně nespravedlnosti, jsou klamnými iluzemi a omamnou látku nebo s takovými polopravdami se dostavíme stejný jako onen bohač, dost celá beznadějný situaci. Tak to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 Co si mají počinout bohatí bratři s tímto problémem, s tímto příběhem? Je výzvu k tomu, aby dali almožně? Samozřejmě. Tím chudem vždy pomáhá, když bohatým něco ze svého stolu dají. Pro bohaté to však ještě nepostačí. Její ještě nezachrání, když hodí zbytky svého stolu před dveře, kde se žebráci a psí o tom budou přijít. Spravedlnost nevzniká tím, že bohatí se uleví svědomí dary pro uprchliky a zároveň pečlivě zamýkají dveře svého baráku. Ano, to opravdu pomáhá chudím, pomáhá chudím, ale bohatým ne. Poněvadž Ježíš pak zůstává i na nárovinku před zamčenými dveři.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 Ale až tehdy by se stal opravdu Lazarovým, Lazarovým bratrem. Až v tuto chvíli by se mohla na zemi nastát spravedlnost. Až v tuto chvíli by se dalo překopat velikou propast mezi nebem a, ne a peklem. A že to není nemožné, ukázal Bůh sám, když poslal svého syna k nám, stal se chudým za nás, aby nám otevřel dveře k nebi a přijíměl nás.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 Ježíš chce pochnout své posluchače, konečně k tomu, aby dveře k svým bratrům a sestrám, které mají tak pečlivě zamčený zevnitř, odehmkly. Nebo tyto dveře jsou branou k víře. Je to možné z Ježíše smrti s Abrahamem vést teologické diskusi o našem spasení? Asi to není možné.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 od Boha odděluj. Když jsem našel své dveře v mém životě, proč ji neotevřu? Jeden z důvodů jistě je to, že co je to, co tam venku uvidím.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 Zaslechne-li kdo můj hlas a otevřem mi vejdu k němu a budu s ním večeřit a on se mnou. Vráti, milí sestry, slyšeli jsme evangelium, Ježíš nám vypráví podobenství, aby nám otevřel dveře. Říká, pokání, nebo se přiblížilo do království nebeské. Zamysleme se v tichosti před Bohem nad tím, co nás dělí od něho a co nás odděluje jeden od druhého. Pokor se před svatým Bohem a v tichosti srdci myslíme na svá proměnění samému Pánu Bohu, který zná všech na našem myšlení, slova i činy, upřímně každý za sebe, odpověsme na tyto otázky. Vyznáváš, že jsi hříšní člověk a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzí lidé?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 i já také věřím odpustíš všem, kdo se proti tobě proviněl, jsi ochoten odpustit, vy z nej odpouštím i já také odpouštím Ježíš Kristus říká svým učeníkům, jako mě otec poslal, já posílám vás, přijměte ducha svatého komu odpustíte řichy, tomu jsou odpuštění, a komu je zadržíte, tomu jsou zadržení. V důvěře v tato záslibení zvěstuji jednomu každému z vás. Hospodin odpouští tobě všechny nepravosti, uzdravuje všechny nemoci tvé, vysvobozuje od zahynutí život tvůj. Budeme zpívat píseň. Zůstan s námi syna Ježíše Krista. V něm si zjevil svou lásku a otevřel si nám dveře k životu. Proto dnes v této době jasa celá země velikonoční radosti k nám se připojují nebeské mocnosti a zástupy andělů. Zpíváme chválo v slávě a voláme bez přestání. So is ma Synu Ježíši Kristu, Který přišel ve tvém jménu, on je tvé spásné slovo pro nás, ti. on je ta ruka, kterou podáváš hříšníku, on je cesta, po níž k nám přichází tvůj pokoj. Nebo v tu noc, kdy byl znazen záchle zdal díky lámal a dává svým účelníkům a řekl: vezmete a jeste. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. točíte na mou památku. Podobně vzal po si také kalich. Zdál dítě díky dávají mi a řekl, vezmete a pijte z toho všichni. Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá na odpuštění hříchu. Točíte, kdykoliv budete pít na mou památku. Pane náš Bože, tvůj syn nám svěřil tento odkaz své lásky. Při slavení památky jeho smrti a jeho vzkříšení připomínáme obě smíření, kterou přinesl. Prosíme, tě, přijmi i nás ve svém synu a daruj nám v této hostině ducha, který ho zaslíbil, ducha jednoty, který odstranuje to, co rozděluje a který nás uchovává ve společenství s tvým celým lidem. Uč mi církev znamení jednoty mezi lidmi a nástrojem svého pokoje. Ty si se stál naším bratrem, pane Ježíši, a proto spolu s tebou voláme. O Lekáme se, když vidíme spoustu hradeb a příkopů, zamčených dveří v našem světě, nepřekonatelné propasti mezi bohatými a chudými, mezi různými národy, mezi lidmi i v naší blízkosti. Víme, to, co nas odděluje od sebe v skutečnosti, není příroda, není osud, ale je to říčné jednání i naše. Je to naše neposlušnost, že promarníme spousta šanci, ale děkujeme ti, že nám otvíráš dveře, že nás zvěrš k sobě, že nám dáváš nové šanci vstříc jeden k druhému, otvírat dveře v tomto světě. Prosíme Cię za sebe i za jiné, aby, aby měli otevřené srdce pro tebe. Aby pochopili, jak na to a abychom pochopili, že nám si blízky právě v těch chudech a nečistých štetech, nemocných, nešťastných. A že máme šanci se stát prostě. Prosíme ti za lidi, kdo trpí nemocnými a trpí lidskou vinu, nenávisti, násilí. Prosíme tě za bohaté, aby se všimli nespravedlnosti, aby se bratři a sestry, které mají nedostatek, si nejen všimnuli, ale něco na tom dělali. Prosíme ti za ti, kdo nesou odpovědnost v naší země a jinde, aby se chovali podle svého postavení a používali své možnosti v prospěchu druhých. Dej nám do světlo působení svého ducha, který může přiblížit lidi, který může. Nám pomoct každý den. Tvoje království má přijít. Tvoje vůle se má stát ne jako v nebi, tak na, ne tak jako v zemi na nebi, ale naopak jako, jako na nebi i na zemi. O to ti prosíme pro tvého syna Jiříše Krista, našeho. Spasitele, Tobě buď sláva na věky. Amen. A než budeme zpívat poslední písem, kterou už Linda začala, mi ještě slova z polodního listu Janova. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já ja miluji Boha a přitom nenávidí svého bratanie, až. Kdo nemiluje svého bratra, který ho vidí, nemůže milovat Boha, který ho nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Pořevej vám, hospodina, ostříhej vás, osvět hospodin svou nad vámi a buď vám milostiv, obrat hospodin svou k vám a dej vám pokoj. Amen.